Haleluja. Sláva Bohu, Božou voľou a Božom srdci je obnova. Obnova Božieho ľudu. Nie jedna sa len o obnovu hradeb Jeruzalemských, ale viac, oveľa viac, jedna sa o obnovu Božieho ľudu. Pretože uvidíme, že nielen boli obnovené hradby, ale bol obnovený Izrael. Izrael zažil Bože a Bože prebudenie. A toto je cieľom sérii kázni. Aby Božia milosť zostupila na nás, aby sme mali otvorené oči a zrak a volali Pane, obnov nás. Pane, obnov naše hradby. Obnov môj život a nielen môj život, ale aj obnov život v našom meste, v ktorom žijeme. Haleluja. toto je Božia vôľa. Pre Tvoja môj život, aby náš zbor, náš život, naše mesto bolo obnovené skrze moc svätého Ducha. A ja sa teším z Nehemiaša, pretože ja sám môžem veľa čerpať a ja verím, že aj vy ste pozbudení a Boh posiela slovo, aby posilňoval tvoje môj život, aby zmocňoval tvoj život. Aby Boh konala jednal viac v tvojom živote, aby ja som bol viac zrelší a zrelší. Niekedy máme frustráciu zo seba. <laughs> Za veci, ktoré spravím. Ale ja vás chcem pozbudiť. Boh posiela svoje slovo i jeden preto, aby si sa mohol posunúť ďalej. Aj keď len o milimeter, ale aby si sa posunul ďalej. Aby si bol viac zmocnený, viac zbudovaný, viac spremenený. Aby si sa nikdy nevzdal a nikdy nepovedal, ja už ďalej neidem, pretože to nemá cenu. Má to cenu, aj keby si tisíckrát spadol a sa postaviš, má to stále cenu, pretože Boh ťa nikdy neopuste nezanechá, ak sa človek vedome nezriekne Boha. Boh ťa nikdy neopustia, nezanechá. Takže sme začali minulý týždeň sériu, ktorá má jednu ústredné moto, keď Boh obnovuje svoj ľud keď Boh obnovuje svoj ľud. A toto je v hlboko v Božom srdci. Keď Boží ľud je obnovený, obnovený vzťah s Bohom, obnovený život, obnovená nádej, obnovené uzdravenie, obnovená, obnovená moc Ducha Svetého v Božom ľudia, v Božej círke. A hovoríme o tom, ako to začína. Tam sa nejedná len o obnovenie Hradieb jeruzalemských. Ako to začína? Začína to tým, že si človek začne uvedomovať skutočný stav situácie. Cirkev Církev dnes má možno, že pekné budovy, mnohé pekné veci, programy, ale v jej živote sú oblasti, ktoré sú ako zbúrané múry a hradby. A keď hovoríme o zbúraných múroch a hradbách, nehovoríme o zbúraných múroch tejto budovy, ale o duchovných hradbách cirkvi. Hovoríme o neodpustení, hovoríme o, o, o, o živote v nevere, v, v živote v, v závislosti na zlých veciach, v, v závisti, v ohováraní, to všetko sú roz, v živote, kde sú rozdelené rodiny, kde sú deti vo svete, to všetko sú zbúrané, rozbúrané hradby, ktoré Boh chce obnoviť. Keď Boh začne obnovovať svoj ľud, keď ho začne obnovovať, tak sa začne diať prvá vec. A ta prvá vec je tá, že Boh tebe mne otvorí oči. Wow, ako vyzerá môj život. To je prvá vec. To, že ti Boh otvorí oči a že zistiš, ako žiješ. A zistíš, že toto je rozborená hradba. Toto je v mojom živote zlé. Zle využívam čas. Márnim na zbytočné veci financie. Bohu nedávam to, čo mu pátri. Som zahotený len prácu a žijem pre, pre, pre iné veci, nie pre Boha. Boh nie je centrom v môjom živote. Boh ti začína otvárať oči. Takto začína obnova, počúvate dobre. Začína obnova v mojom živote osobnom a začína obnova v zborom živote. A toto je Božia voľa aby môj a tvoj duchovný zdrák bol otvorený. Takže on začne nielen vidieť tieto zbúrané hradbe múry, ale sa začne starať aj o to, aby tieto zbúrané múry a hradby boli opravené, vybudované, aby bol Boh uslavený vo všetkom. Je veľa ľudí, ktorí zbada, že sú rozbúdité múry. Možno, že v jeho živote, možno, že v živote. Ale buď to nerieši vôbec, alebo to rieši zlým spôsobom. I vieme, že Nehemiáš počul, že sú zbúrané hru, múry a hradby. A ten druhý bod, ktorý sme brali minulý týždeň, bola jeho reakcia. Čo je veľmi, ne, verím, že ste na skupinkách zobrali, ako reagoval. Ako, ako máme reagovať, keď zistím, že v môjom živote sú rozbúrané hradby múry? S panikárim? Nechám to tak, veď to už tak bude a to sa nezmení. Ako, ako jedna s tým, že vidím rozbúrané múry v tomto zbore? Začnem ohovárať, začnem kritizovať? Začnem súdiť ľudí. Čo robil Nehemiáš? Ako reagoval Nehemiáš? Pamätáte si, aká bola jeho reakcia, keď počul, že sú zbúrané múry? Keď počul, že je zbore zbúrané múry a hradby? Čo spravil? Začal plakať. Začal trúchliť. Začal sa modliť a začal sa postiť. Asi 4 mesiace volal Boha. A toto má byť tvoja a moja reakcia na stav, keď ti Boh otvorí uh, duchovný zrák a vidíš zbúrané duchovné múry v svojom živote, ale aj v zborovom živote. začneš sa modliť, začneš sa postiť a začneš volať k Bohu. Bože, zmiluj sa. Bože, zmiluj sa. A tu tretiu vec, ktorú sme brali, a my pôjdeme dneska ďalej, bola, nejmia sa pýta, a čo môžem spraviť ja? Čo môžem spraviť viac? Máme zbúrané hradby v tomto zbore. Ľudia, ktorí by sa viac modlili. Ľudia, ktorí by pomohli s deťmi. Ľudia, ktorí by verne dávali. Ľudia, ktorí, ktorí povedia, áno Ježiš, ja, ja, ja chcem, ja chcem pomôcť tam, kde je treba. Ja chcem pomôcť s upratovaním. Ja chcem pomôcť tam, kde je treba. Dajte mi niečo, aby som vám pomohol. Povedzte mi. Keď Boh obnovuje svoj ľud, Dnešná téma je modlitba a konanie, modlitba a čin. A tá ústredná myšlenka, ktorú som napísal je modlitba spolu s činnosťou sú dôležitou časťou toho, ako Boh skrze ľudí naplňa svoje zámery na svoju slávu. Modlitba sú činnosti s činnosťou. Nachádzame sa polovici 5. storočia pred Kristom a vo svete vládne Perská ríša a na, na čele s kráľom Artaxerxesom. Dobre som to povedal. Je to veľmi ťažké slovo. Pre... A ríša bola tak veľká, že sa rozprestierala od Egypta až po Indiu. A jedným z národov, ktoré žili pod navládou tejto ríše, boli aj Židia. Žídia, ktorých si Boh vyvolil a dal im svoj zákon skrze Mojžiša, preto, prečo im dal Boh zákon? Prečo si ich vyvolil? Povedz mi, prečo? Aby sa chválili? Prečo si Boh teba vyvolil a mňa vyvolil? Prečo? Prečo ma Boh zachránil? Aby sa oslavil, Aby spasenie skrze môj život sa dotklo ďalších ľudí. Prečo si Boh vyvolil izraelský národ? Preto im dal zákon. Prečo? Preto, aby ukázal spásu a milosť okolitým národom. Aby, si, si te, aby tento národ bol použitý na to, aby ostatné národy poznali, aký veľký a slávny a mocný je Boh. A to isté je v novozmluvnej dobe. Boh ťa spasil, a zachránil preto, aby ľudia v tvojom okolí poznali, aký veľký a slávny a mocný a milujúci je Boh. Otázka je, ako to funguje v praxi. My vieme, že Izrael zlyhal. On neposlúchal Boha. On porušil Bože zákony. A tak je to aj s nami. Niekedy zrešime, spadneme do hriechu, urobíme zlé veci. A preto nie sme príkladom pre ľudí v našej práci. Že? Niekedy. Hej. Niekedy kresťania pošpinia evanelium svojim správaním, svojim jednaním. Izrael zlyhal. Boh im dal zákon. A Boh povedal... Uh, David chcel postaviť chrám Bohu, ale Boh mu povedal, že ho nepostaví, pretože prejal veľa krvi vo vojnách, ale že ho postaví jeho syn Šalamún. A David tak urobil všetky prípravy pre Šalamúna a za jeho doby bol postavený chrám, kde prebývala Božia sláva. Keď sa otvoril chrám a bohoslúžby, si môžete čítať a, a v starom zákone, že tak, píša taká Božia sláva, že, že kniazi nemohli slúžiť. Boža sláva moc zostúpila na celý chrám, na ľudí, ktorí tam boli. A Boh si vybral a vyvolil Jeruzalém a tento chrám, aby prebývala tam jeho sláva. A všetci židia chodili do tohto chrámu v Jeruzalému uctievať Boha. Vďaka Bohu, že teraz je Boh všade prítomný že žijeme v Novej zmluve, a my potrebujeme bohoslúžby, služby, aby sme počuli Bože slovo, aby sme, aby sme boli spolu. Pretože Biblia nás učí, že potrebujeme jedny druhých. Nie sme, samo, nie sme individualisti. Ale ty môžeš vedieť, že nemusíš chodiť do Jeruzalema, do chrámu, aby si sa stretol s Bohom. Ty sa s Bohom stretieš kdekoľvek. Kdekoľvek s ním môžeš mať vzťah. Ale vieme, že kvôli ich neposlušnosti, kvôli hriechu ich Boh potrestal a dopustil, aby boli rozptylení zo svojej krajiny. 70 rokov boli v exile, ale Boh umožnil Židom sa vrátiť späť do svojej krajiny. A prišli v troch etapách. A kniha Ezdraž, ktorá je pred Nehemiášom, opisuje prvé dve etapy. Prvá skupina prišla so Zorobábelom, druhá s kňazom Ezdražom a tretia, ktorá je opísaná v knihe Nehemiáša, prišla s Nehemiášom. S Ezrašom Židia postavili oltár a obnovili chrám. Sice s prestávkou, pretože mali protivenstva, ale o 20 rokov ho dokončili. A s Nehemiášom obnovili Jeruzalemské múry. Mimochodom, kniha Ezdraž a Nehemiáš v hebrejskej Biblii tvoria jeden celok s názvom Ezdraž. A v tomto období Boží ľud bol veľmi slabý, bezranný, bol demoralizovaný, rozbité Hrad by nebol, nebol oltár, nebol chrám. Skrátka, babylonský kráľ nabokonozor zničil všetko, odvliekol, odvliekol drvivú väčšinu Židov do exilu. Čiže si viete predstaviť krajinu po vojne, po pohrome. Po pohrome nič, všetko porozbijané. Demoralizácia a frustrácia, nebolo jedla, nebolo ničoho. Ľudia boli frustrovaní, ubytí, nemali nádej. Ľudia nemali vieru, že sa veci zmenia. A v tomto období postáva ďalší Boží muž, ktorý sa volá nehemiaš. A ktorý sa začne modliť. A začne plakať nad tým stavom, aký je. Keď počuje ten stav, akom sa nachádza Boží ľud, akom sa nachádza Jeruzalem mesto, akom sa nachádzajú hradby, začne volať k Bohu, aby Boh oslobodil svoj ľud a zmenil situáciu. Počúvaj dobre. Boh teba volá ako Nehemiáša. Toto nie je výnimka. E my často vidíme, oh, oh, to sú veľkí boží muži. Nie, Boh teba mňa volá. Viete, kde je kľúč? Kľúč je v postoji. Nehemiášovi nebolo jedno, že to nechá tak. On počul správy. Veľa ľudí počulo správy a nechalo to tak. Si myslelo, niekto robia druhý a ja nemám čas na to, ja mám plno iné roboty a nech sa starajú druhí o to. Ale Nehemiáš sa nechal Bohom použiť. Toto je jeden z kľúčov, prečo Boh Neho urobil veľké veci. Boh je Bohom, ktorý splňa svoje sluby. A v to veril aj Nehemiaš, A Boh nezabudol na svoj ľud. Kniha Nehemiáš nehovorí len o tom, ako Boh si použil Nehemiáša na vybudovanie hrádie v Jeruzalema. Ale hovorí aj o obnove a budovaní Božieho ľudu. Obnova je o vzťahu k Bohu. A to je oveľa viac pre nás. A preto táto kniha, aj keď je veľmi stará, má čo povedať Božiemu ľudu aj dnes. A v tejto knihe vidíme a učíme sa, ako Boh obnovil a použil svoj ľud, aby ho sláva bola zjavená na tejto zemi. Keď sa pozrieme na prvú kapitolu knihy Nehemiaša, tak môžeme vidieť, ako hlavným bodom je Nehemiašova modlitba. Nehemiaš sa dozveda o stave krajiny ľudu a Jeruzaléma o svojho brata, Hanánieho a ďalších Židov. A hneď reaguje na to modlitbou. A to je nie emócia. Viete, veľa, veľa kresťanov je emotívnych. Jeden týždeň je nadšených, nadchnutých a na druhý týždeň už, už ani silu ráno stať nemajú na Bohoslužby. Už nemajú čas. To sú emócie, to sú len také tie ľudské emócie. Ale on bol pohnutý Božím duchom. Jeho srdce bolo pohnuté Božím duchom. A tak sa modlí 4 mesiace. A modli sa modlitbu pokáňa. A začína od seba, hovorí, ja a môj dom sme zhrešili. Preto tento stav je. Vedel písmo, poznal zákon. A tak dôležité je, aby ty a ja sme poznali Bibliu. A my vieme, že Boh sa priznáva cez pokáne. A tá prvá vec, kdekoľvek prišlo prebudenie, prichádzalo skrze pokáne, skrze to, že si Boží ľud začal uvedomovať, to, že v akom stave sa nachádza a začal sa modliť. To je prvá vec. Ktorú Kdekoľvek vidíte prebudenie, ktoré nastalo Nastalo takto. Ja nie som len požehnaný, haleluja. nie je kto lepší nadomlov. mnou, o, príďte ku mne, ja som taký krásny, nič mi nechyba. Bože prebudenie začína vtedy, keď ty a ja si uvedomíme, pane, v akom stave sa nachádzam ja a v akom sa nachádza zbor a začneš sa modliť, modlitbu pokáňa. Modl sa modlitbu pokáňa, modlitbu súcitu. Modlitbu zlomenosti, jeho srdce bolo zlomené. To nebolo srdce rebelie, to nebolo srdce závisti, srdce nenávisti, srdce horkosti. To bolo srdce, ktoré je zlomené. Ale na druhej strane to bolo srdce, ktoré je plné odvahy, srdce, ktoré je plné viery v zmenu tohto stavu. A ta druhá kapitola tejto knihy má hlavnú tému, a to je čin, alebo akcia, aktivita. A obi dve veci, modlitba a čin, alebo aktivita sú dôležité preto, aby boli uskutočnené Božie skutky. A nehemiaž bol človekom obi vecí. veci. Bol, bol človekom modlitby, ale tu nezostal. Nezostal sa len modliť. Ale bol aj človekom činu, keď mu Boh otvoril dvere. Bol človekom, ktorý dobre pozná Boží zákon. A hovorí, kvôli našim hriechom sme Bože rozstyleni. Kvôli tomu, že my sme zhrešili ale ty hovoríš v svojom zákone, že keď budeme vyznávať svoje hriechy, keď sa vrátime k tebe, ty sa navrátiš k nám a nás zhromažníš. A tak budeme čítať opäť z Nehemiaša 1. kapitolu 4. až 11. verš. A, budeme, a pozrieme sa na Nehemiašovu modlitbu, na hĺbku tejto modlitby. Takže poďme spolu čítať. Tam je 4. až 11. Hej, o, dobre. To je múdrosť.. Keď som počul, len tam vidím 6a, to som ja. Výborne. Keď som počul tieto slova, sadol som si a plakal. Trúchlil som niekoľko dní, postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Nehemiaš počul správy o stave. V akom stave je Izrael, Ľud, Jeruzalem. Ty počuješ stav, aký je v tvojom živote, keď vidíš v zborom živote. A on reaguje. A reaguje so zlomeným srdcom. A dáveľ, plakal som, truchlil som, modlil som sa, postil. A povedal som, ak, Hospodine, nebeský Bože, Bože, veľký a hrozný. Nech mi až pozná, že Boh je veľký. Boh je silný. Ale Boh je aj spravodlivý a hrozný. Že keď človek hreši, Boh povedal, keď budete hrešiť, vás rozstilím. Ktorý zachováš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovajú tvoje príkazy. On vie že keď chodíme po Božích cestách, že Boh nám dáva milosť a a je verný. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i noco prednášam pre tebo. Nehými, sa modli a nemodli sa jednu modlitbu. O, Pane Ježišu, prosím ťa, obnov, pomôž mi, bodka. Ráno vstane, nič sa nestalo, kde si Bože? Ja už sa viac nejdem modliť. Viete čo? Modlil sa 4 mesiace, dňom i nocou. Dňom i nocou, Počúvajte dobre. Mnohokrát si povieme, ja sa povondlím, raz a to stačí. Tu je príklad človeka, ktorý sa modlí stále, kde len môže. A hovorí, ja sa modlím, a tvoji služobník Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe, ja i dom môjho otca sme hrešili. Nehemiáš berie to, čo sa stalo v Izraeli aj na seba a začína od seba. Odpustí mne, Bože, moje hriechy, môjmu domu a odpustí nám, Izraelcom, Začína pokáním, začína pokorovaním, začína zlomenosťou. A to je to, čo Boh chce docieliť v tvojom mojom živote. Ak má niečo začať, veľké, silné, mocné, stále to začína pokorovaním sa pred Bohom a vyznávaním hriechom. Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili a nezachovali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpomeň sa prosím na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami. A ak sa spreneveríte, rozstýlim vás medzi národy. To sa stalo vtedy, keď boli v exile. Ale ak sa obratíte ku mne a budete zachovať moje príkazy a plniť ich, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Počúvaj aj dobre. Keby si zrešil aj 1500 krát. Bože slovo hovorí, ak mu vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravovoli, aby nám odpustil každý hriech. Poznať Bože slovo a Bože slovo vyznávať nad svojim životom. Nehemi až poznal slovo a vyznával a pripomína Bohu. Bože, veď Ty si povedal, keď budeme robiť pokáne, a keď sa navrátime k Tebe, Ty sa navrátiš nám. Bože, Ty si povedal, keď budem vyznávať svoje hriechy a ja ťa prosím, odpusti mi. Ty mi to odpustíš. Vyznával Bože slovo. Poznal Bože slovo a preto ho vyznával nad svojim životom. Keď nepoznáš Bože slovo, tak diabol ťa oklame. Viete, a potom sme zmietaní emóciami. Ty nemáš odpustené. Hej, diabol príde, ty nemáš odpustené. Z teba nikdy nič nebude. Ty si už raz taký. Teba si Boh nemôže nikdy použiť. Pozri, čo si spravil. Až, slovami nehemiaša dnešnej doby. Ja bol odjediť v mene Páne Ježiša Krista, pretože ja som Bože dieťa. Boh mi odpustil moje význané riech. A ja som vyvolenou Božou nádobou, ktorú si Boh chce použiť, aby jeho meno bolo ostajné, vyvyšené. Vidíte túto modlitbu? Vidíte, ako sa máme modliť? Máme robiť pokáňa, máme vyznávať Bože slovo nad svojimi životmi. Vyznavať moc, moc Ježiša Krista. Vyznavať jeho menom. Pane, ja si ma, ty si ma tu postavil a ja som tvoje dieťa, ja som tvojim nástrojom. Ty budeš skrze mňa konať. Ja ďakujem za to, lebo ty si dobre milujúci Boh. Boh nikde v Biblii nehovorí, že nebudem cez teba konať, ty si už taký, už iný nebudeš. To nie je pravda. A to všetko sú klamstva, ktoré dáva diabol, alebo ľudia, alebo diabol skrze ľudí, že nikdy nič nebude a tak ďalej. To je lož. Ver Božiemu Slovu, ale Božie Slovo musíš poznať, ty a ja. ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. Ach, páne, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka, modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báca tvojho mena a daj úspech svojmu služobníkovi dnes. Modli sa 4 mesiace. Hovorí, dnes mi daj úspech a nič sa nestalo. Zajtra stane, nič sa nestalo. Dnes ja prosím o úspech. A daj, daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža, Bol som totiž kráľovým pohárnikom. Prvá výzva, ktorá je dnes i deň pred predo mnou, je, sa modli za nemožné. Pretože poznáme koniec tohto príbehu, tak je veľmi jednoduché zabudnúť za aké neuveriteľné veci sa modlo, nehemiaž. Keď si čítame biblické príbehy alebo príbehy z cirkevnej histórie, tak si povieme, oj, joj, joj, to bolo jednoduché pre nich, lebo Boh odpovedal na ich modlitby. Hej, to bolo super pre nich. Hej, boh sa k tým priznal ale rozumieme tomu, že oni nevedeli, čo sa bude deať všetko. Nehemiáš nevedel, ako sa to všetko skončí. Vidíme jeho modlitbu v prvej kapitole a nevidíme výsledok. Nevedel, čo sa stane ani v druhej kapitole. Takže v akých okolnostiach sa nachádzal Nehemiáš? Biblia hovorí, že bol kráľovým pohárnikom. A bola to veľmi významná, dôverná a vplyvná pozícia. Podával víno kráľovi o pokrmy. Ale predtým, ako ich podával, musel ochutnať, že či nie sú otrávené. Ak by boli otrávené, on by zomrel prvý. Ale stále bol len služobníkom kráľa Perzie. V tej dobe mal kráľ absolútnu moc. To nebolo tak, že ste si kedykoľvek by ste chceli sa porozprávať s kráľom, tak ste sa mohli rozprávať. A nie ešte, aby mu niekto hovoril do toho, že ako má viesť kráľovstvo a aké rozhodnutia má robiť. To skrátka neprichádzalo do úvahy. Vtedy neboli voľby na zvolenie kráľa. On mal absolútnu moc. Mohol dať zabiť hoci koho, na koho sa hnieval. Pracoval si pre kráľa a keď král si zmyslel, že sa mu tvoja práca nepáči, tak si s tebou neurobil pracovný pohovor a spätnú väzbu za posledných 6 mesiacov a rozmýšľal, ako ti pomôcť a ťa preveliť na inú pozíciu. Zkrátka si zomrel. Si bol o hlavu kratší. A akékoľvek odmietnutie, neúcta, úražka, vyhrážanie sa kráľovi znamenalo koniec tvojej kariéry. A keď hovorím o konci tvojej kariéry, tak hovorím o konci tvojho života. Ak ste si čítali knihu Ester, tam môžete vidieť, ako moc mal kráľ. Ester bola kráľovná Kráľovi Xerxovi. Ester bola kráľovnou a nemohla ani len prísť do kráľovej prítomnosti bez špeciálneho povolenia. A ona bola kráľovnou. Keď Ester chcela priniesť požiadavku na zachránenie židov, tak nemohla ani len prísť ku kráľovi s tým, že je tu nejaký problém kráľ a my ten problém potrebujeme riešiť. Viete prečo? Pretože nepozvaný host, ktorého kráľ nepozval, znamenalo, že ho zabije aj, aj napriek tomu, že to bola kráľovná. Jedine vtedy, keď vystrel svoje žezlo na znak toho, že ten človek našiel milosť a priazne, že môže, čo si povedať teraz. Takže taká to bola vláda. Taká to bola situácia, ktorej sa nachádzal na že aby ste dobre vedeli, že čo sa tam dialo Jemu išlo o život. Keď sa kráľ Xerxes správal k svojej žene Esther takýmto spôsobom, čo to muselo znamenať pre Nehemiáš? Nemohol prísť pred kráľa so svojim návrhmi len tak. To bolo skratka nemožné. V Ezrašovi 4. kapitole, ak sa trocha pozrieme späť do tohto príbehu, tak vidíme, že to bola naozaj ťažká situácia. A je tam opísaný príbeh, ako kráľ... Artaxercec už vydal príkaz na zastavenie výstavie v Hrade v Jeruzaleme. Chrám, ktorý stávali zhruba 20 rokov s prestávkami, nebol taký veľký a majestátny ako Šalamónov, ale Židia urobili to najlepšie, čo mohli. A potom sa pustili do opravy Hrade. Ale vládári správcovia tohto okolia písali list kráľovi, kde hovorili ohovorili Židov v Jeruzaleme, že sú to odbojní, spúrni ľudia, aby celé mesto, zkrátka je odbojní, kraj zastaví budovanie hradie. A tak v Ezrašovi 4.23 máte, uh, máte napísané, ako kráľ Artaxerxes vydal príkaz toho, aby boli zastavené stavby na, na začiatku uh, budovania hradie. A pre Nehemiaša a kráľovia žiadať, aby dovolil stavby opäť stavať, Znamenalo zmeniť svoje rozhodnutie, ktoré už vydal. A viete, ísť pred kráľa, kedy nemôžete len prísť do jeho blízkosti, povedať niečo. Nie to, aby on zmenil svoje rozhodnutie. To zkrátka bolo nemožné. To bolo nemožné. To si vyžadovalo nielen prísť, ale dať návrh, aby kráľ zmenil svoje rozhodnutie a vydal dekret opäť, aby sa začali staviať jeruzalemské hradby. A vládcovia to nemajú radi. Znamená to rozpoznanie toho, že som urobil niečo zlé a musím to opraviť. Keď Jeruzalém bol ohovorený ako odbojné a rebelánske mesto a kráľ kvôli tomu zastavil budovanie hradeb, potom naozaj mohla u neho vystať otázka o Nehemiašových motívoch. Aké máš pre stavbu hradeb, Nehemiaš? Motívy. Aké sú tvoje motívy? A naozaj chceš dobre pre kráľa? Hovoríš mi pravdu? Viete, v tej dobe boli králi veľmi podozrievaví, a, a pretože im stále išlo život. Nevedeli ste, kto ich môže otráviť, kde môže kto nejakú zburu správiť a ich zvrnúť z trónu. A tak bola naozaj na mieste otázka, či nehémiaž naozaj má správne motívy, či nechce byť naozaj vládcom a vládárom, ako to opisujete okolité amonci a, a tie národy, keď čtvali listami proti, hovorili, že oni stávajú len preto, lebo chcú potom prestať platiť dane, oni sa chcú otrhnúť a tak ďalej. Ak to bola ďalšia otázka, ktorá stála pred kráľom. A Nehemiáš bol v situácii, kedy bol bezmocný. Boli ste už v situácii, že tvoj život a situácia závisala od milosti a rozhodnutia nejakej osoby? Boli ste niekedy v takej situácii? Inými slovami, ak by si sa tým mal pohnúť dopredu, v situácii, kde veríš, že Boh ťa povolal, ale v ceste ti stojí človek, ktorý má autoritu nad tebou, ktorá ťa môže zastaviť od tvojej túžby naplniť Boží zámer. Skrátka, si závisí na milosti tohto človeka. Už ste boli niekedy v takejto situácii? bezmocný. V takejto situácii bol Nehemiáš. On sa modlil, on sa modlil, on sa modlil a modlil sa o zázrak, aby Boh vykonal niečo, čo z ľudského hľadiska sa zdalo byť absolútne nemožným. Učme sa od Nehemiáša, jeho postoj k modlitbe. Modlil sa s takým postojom a s takou modlitbou, ktorá pohla Božím srdcom. Biblia hovorí, že Nehemiáš sa postil. Post je čas bez jedla nejakú dobu, deň, dni, týždeň, so zámerom hľadať viac Boha, byť upriavený viac na neho. A toto je duchovná disciplína. Viete, keď sa mi jedná o veci, keď sa mi jedná, aby sa veci zmenili, situácia sa zmenila, tak pozdie je veľkým výrazom toho, že je to naozaj tak, že sa mi o to jedná. Čo je na tvojom moditevnom zoznáme uvedené ako nemožná požiadavka na splnenie? Máš takýto list? Nemožná požiadavka na splnenie. Nemožné. Možno je to spasenie tvojho partnera. Možno je návrat a deti späť Bohu. Zmena atmosféry v práci. Zmena postojov mojich kolegov v práci. Zmena mojej finančnej situácii. Bože, uzdravenie. Zdá sa to nemožným, aby došlo k zmene. Zdá sa to neuveriteľným Aby Boh dal prebudenie. Aby Boh navštívil svoj ľud, čo je jedna z mojich modlíne týždne, mesiaci, roky, páni, aby si navštívil svoj ľud. Zdá sa to neskutočným, neuveriteľným, keď sa pozrieš na okolnosti, na situáciu. A tvoja mysľ ti hovorí, to sa nedá, to, je, to sa nedá, to je neuveriteľné, to, to sa nedá zmeniť. Si ochotný sa modliť, aby nemožné sa stalo skutočnosťou. Si ochotný sa modliť modlitbu, ktorá pohne Božím srdcom. Nehemiáš sa modlil o zmenu rozhodnutia kráľa. Je naše srdce otvorené, plačúce za zmenu nášho mesta, ľudí, e, autorít, stavu našich životov, rodín? Volá Tvoje moje srdce po Bohu, po zmene ľudských postojov v našej práci, aby intrigy, ohovarania, neodpustenie, zlorečenstvo medzi ľuďmi, závis boli zmenené na podporu, úctu, pomoc, odpustenie, spoločné modlitby. Volá Tvoje srdce k Bohu po zmene atmosféry v našom meste, aby ľudia mali hľad po skutočnom Bohu. Volá Tvoje srdce k Bohu po časoch občerstvenia pre Boží ľud, kedy Boh zvláštnou milosťou navštíví svoj ľud. A to, čo sa bude kázať, bude mať ohromný účinok. Takže príde obrovská báze na jeho ľud. Bratia, sestri, my sa modlíme k takému istému Bohu, ako Nehemiaš. Ten Boh sa nezmenil. K veľkému mocnému Bohu, ktorý dodržiava svoje zmluvy. Takže čo je to nemožnou splniteľnou požiadavkou? A si ochotný sa modliť, aby sa nemožné stalo skutočnosťou. Si ochotný sa modliť. A je dobre. Nie len teraz. A ja chcem dať výzvu teraz tomu, aby sme sa mohli modliť za veci, ktoré sa zdajú byť nesplniteľné. A keď hovorím o nesplniteľných veciach, hovorím veci, ktoré sú súľade s Božou voľou. Nie je to, že chceš vyletieť do vesmíru na budúci rok, kedy, nie, kedy otvárajú výjazdy hore. A, ale sú veci, ktoré sú súlade s Božou vôľou. A ty vidíš, že sa ti to zdá byť nemožným, aby uveril môj partner, aby nastala zmena v mojich kolegov, zmena v mojej rodine. Čo je to nemožnou splniteľnou požiadavkou? si ochoty sa modliť. A ja vás chcem pozvať teraz v modlitbe. Modlitbe viery. Modlitbe odvahy ale je modlitbe zlomenosti a súcitu. Modlitbe, ktorá začne teraz a bude mať pokračovanie. Možno, že týždne, možno, že mesiace, možno, že roky, možno, že desiatky rokov. Za niektoré veci sa modlím vyše 10 rokov. Ja vás sem pozval tejto modlitbe. Čo je to tvojho vecou? Aby teraz si mohol s Bohom rozprávať. Mohol prísť teraz Bohu a povedať, pane, Odpustím, jak ak som ti neveril. Odpustím, jak ak som bol človekom neveri, ne, Človekom beznádeje, človekom zúfalstva. Ja sa chcem vrátiť tebe, pretože viem, že si Boh veľký, Boh hrozný, Boh mocný. Pane, odpusti mi, keď som podľahol okolnostiam, ktoré sú v mojom živote. Okolnosti, ktoré všetky tlačili na teba a všetko ti hovorilo, že to sa nedá. To sa už nezmení. Ale Boh ti hovorí, to sa zmení. To sa zmení. Halelujá. Pane Ježišu, my sa modlíme tento čas za veci, ktoré sa zdajú byť nemožné v našom živote. Nemožné na to, aby boli naplnené a splnené. A ja sa modlím, Pane Ježišu, aby si nám odpustil našu neveru. Odpustil nám to, keď sme prestali sa modliť za tie veci, keď sme prestali veriť. Keď sme, keď sme uh, prestali uh, dúfať, že ty máš moc Pane, my sa opäť chceme navrátiť k Tebe. Chceme sa navrátiť s modlitbou viery a modlitbou pokáňa, modlitbou odvahy za veci, ktoré sme zanedbali. Za veci, ktoré, sme, ktoré sa zdali byť nesplniteľné pre nás. A ja sa tak modlím za mojich bratov a sestry, Páne Žišu, v tejto situácii. Ty vidíš, čo hovoria Tebe teraz. Ty vidíš, za čo sa teraz modlia. Ty vidíš, po čom ich srdce teraz volá. Po akej veci, po akej skutočnosti. A ja sa tak modlím, páni, aby ich srdce bolo srdce odvahy. Srdce, ktoré sa nevzdá. Srdce, ktoré bojuje zápasy, pokiaľ Bóg nezačne konať a jednať. Aby boli ľudia modlitby. Modlitby, ktorá pohne tvojim srdcom, Pane Ježišu. Páni, ja sa tak modlím, aby sme boli ľudia viery a ľudia odvahy. Ľudia, ktorí nepodliehajú okolnostiam, ale ľudia, ktorí vidia, vidia neviditeľného Boha okolo nás. Vidia neviditeľného Boha v každej jednej situácii. Boha, ktorý má moc zmeniť situácie. Boha, ktorý má môcť zmeniť okolnosti. V svojom čase, svojím spôsobom. Pane Ježišu, dnešný deň voláme. Pane, príď a pomôž nám. Pane, príď a zmiluj sa nad nami, Pane Ježiš. Aby táto modlitba, ktorá teraz začína, mala, mala trvanie, pokiaľ ty sa nezačneš konať a jednať, Pane Ježišu. Pane, ja sa tak modlím za každé jedno srdce, za každú jednu modlitbu, Pane. Pane, daj milosť, Pane, aby sme boli vytrvali, Pane, aby sme sa nevzdali, Pane Ježišu. Ale by sme boli ľudia viery, ľudia odvahy, ľudia nádeje, ľudia, ktorí sú trpezli a vytrvali. Pokiaľ Tvoje srdce, Pane, nezačne konať a jednať v tej veci. A ja Ti tak ďakujem, Pane Ježíšu. Haleluja, že ty si Boh, ktorý živý, že sa nemodlíme k mŕtvému Bohu. Nechaj mi, až sa modlím k živému Bohu a vedel, že jeho Boh je mocný a hrozný Boh. Jeho Boh je veľký Boh. Aj náš Boh je veľký a mocný a počuje naše modlitby, naše volanie. A ja sa tak modlím, Pane, za tento zbor, aby prišlo Tvoje prebudenie. Aby prišlo prebudenie skrze Svetého Ducha. Prišlo Bože navštívenie, Pane, to, čo sa zdá byť nemožným, to, čo sa zdá byť výsmechom pre mnohých ľudí okolo nás. To čo sa zdá byť pohrdaním, Pane Žiž, nech sa zmení na skutočnosť a néralitu. Nech Bóg dá viliate ducha svätého. Nech Bóg dá viliate svätého ducha na každé telo. Nech Bóg dá oheň svetého ducha a nech duch svätý zapali naše srdcia. Nechý tento zbor je súčasťou veľkého božého navštívenia v meste zvolená v celom okolí. Pane, ja ti ďakujem, že si neskončil. Ja ti ďakujem, že nespíš. Ja ti ďakujem, že si nezabudol, Panežíš, ale že ty si dávno už hovoril, Pane, že chceš dať svoje prebudenie. Chceš navští vidzo v tomto meste. A ja tak volám, pane, môj drahý páne, ja vyznám tvoje slova, tvojho navštívenia, volám pane, pri tvoje prebudenie. Pane, prí tvoje pokánie, aby Duch svätý otvoril ľuďom oči a zrak, aby ľudia uverili v živého Boha, aby mesto zvolen poznalo, kto je Ježiš Kristus Nazarecký. Pane Ježišu, ja neviem, ako a kedy to spravíš, ale ja sa modlím, páne, a ja vyznávam, že si Bohom života, Bohom prebudenia, a že ti záleží na týchto ľuďoch. Pane, ja sa tak modím o časi občerstvenia, o časy života, pane Ježiš asi občerstvenie, keď sa bude kázať Tvoje slovo. A slovo bude mať okamžitý účinok, okamžitú moc v ľudských životoch, kedy ľudia budú oslobodzovaní, uzdravení a vyslobozovaní A meno Ježiša Krista bude vyvýšené a zveľbené. Pani, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem za sílu a odvahu. A ja ti ďakujem, pani Ježišu, že naše modlitby idú k tebe. A ja sa modlím, páni, o vytrvalosť. Ja sa modlím o túžbu. Ja sa modlím o oheň v našom srdci, aby sme sa neprestali modliť, pokiaľ Bože srdce neodpovie. Amen. Haleluja. Nezabudni, že Boh vložil do teba Svetého Ducha a Jeho duch voláva oče. A Božom srdci je obrovská túžba vidieť, ako Jeho ľud sa modlí a zápasí a bojuje. Nezabudni, že Boh nezabudol. Boh na teba nezabudol. Boh nezabudol na tvoje modlitby. Boh nezabudol na tvoj pláže, na tvoje slzy. Boh nezabudol na tvoje volanie. Ale modli sa, buď pripravený k činu. Nehemiaž mi až 2, 1, Modli sa a buď pripravený k činu. V mesiaci Nisan. To je april. Začal sa modliť v decembri. A skončil v apríli. 3 až 5 mesiacov, v závislosti odkedy, či je začiatok, konec, sa modlil. Roku kráľa Artaxerxa keď víno bolo práve pred ním. Zdvihol som víno a podal kráľovi, to bola jeho práca. Skúsil to víno, či je dobré, či prežije a tak podával kráľovi. Nebýval som smutný v jeho prítomnosti a kráľ sa ma opýtal, prečo máš smutnú tvár, veď nie si chorý. Nebude to nič iné ako žiaľ v srdci, vtedy som sa veľmi preľakol. Bal sa, viete prečo? pretože jeho úlohou bolo pozbudzovať kráľa a nebuť depresívny v jeho prítomnosti. A sa bál. Kráľ zbadal niečo. Že niečo je. Odpovedal som kráľovne, nech žije kráľ na veky. Ako by som nebol smutný, keď mesto, kde ležia hroby mojich otcov, je v rozvalinách a jeho brány sú strávené ohňom. Na to mi kráľ povedal, čo ty myslíš? Ja som sa však medzi tým modlil k nebeskému Bohu. Všimnite na ten jeho vzťah s Bohom. Povedal som kráľovi, ak sa kráľovi páči, ak je tvoj služobník milý pre teho, pošli ma do Judska, do mesta hrobov mojich otcov, aby som ho vybudoval. Na to sa ma kráľ opýtal, kráľovná mu sedela práve po boku, dokedy ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš. Absolutne. Neuveriteľná vec. Neuveriteľná vec. Kráľ uznal za správne postavenie, keď som mu povedal, koľko to potrvá. Potom som, tam, potom som tam povedal kráľovi, ak sa páči kráľovi, nech mi dajú listy pre miestodržiteľov za veľa riekov, aby mi dali precestovať, kým nepôjdem do Judska, a list Azafovi, dozorcovi kráľovského lesa, aby mi dal dreva na zhotovenie hrad na brány, na bránu hradu, na chrámový hrad a na hradby mesta, ako aj na dom, do ktorého mám vojsť. Kráľ mi vyhovel. Lebo dobrotíva ruka Božia bola nadovno. Modli sa a buď pripravený k činu. Modliba viery nie je bez činu. A potrebuje obidve veci. Niektorí sú pokošení, že keď vidia nejaký problém, niečo zlé, v živote niekoho, v práci, v zbore, ak potrebuje byť to hneď zmenené, a reagujú rýchlymi reakciami, činmi, bez modlitby a často bez uváženia. To je jeden typ ľudí. To je zlé. Rýchlo už aj všetko zmeniť a, a bez modlitby, bez toho, aby sa človek modlila a hľadal Boha. Poviem vám, poviem vám štatistiku. Štatistika hovorí, že ak chcú nastať zmeny v zbore, prevažnej väčšine ľudí, keď hovorím prevažnej väčšine ľudí, 60-70% ľudí, to trvá až dva roky, kým sa človek začne o tom modliť, kázať a rozprávať. Trvá to až dva roky. A sú ľudia, ktorí idú bezmyšlenkovite, rýchlo, zbadajú niečo a už rýchlo, bežia, bez modlitby, bez uváženia, bez rozsudzovania. Iní sa len modlia, modlia a modlia, a ani nerozmyšľajú nad nejakou činnosťou, alebo ju ani len nechcú. Jeden aj druhý príklad je zlý. Ale nehemia, že príkladom obidvoch vecí, ktoré pracujú v súlade. Modli sa, ale hľada príležitosť, ktorú mu dá Boh. A môžeme vidieť, ako ho jeho aktívna, intenzívna modlitba vťahne do riešenia. A to sa deje, keď sa modlíme. A ak sa začneš modliť za ľudí, za církev, v súlade s Božou voľou, Boh začne niečo robiť v tvojom srdci. Začne hybať tvojim vnútrom. A začne ti dávať bremeno. A modli sa, a buď pripravený k činu. Nehmi, sa modli, aby mu Boh dal úspech dnes. Ale nič sa nestalo. Ani o 4 mesiace. Prvé správy o stave Jeruzalema a svojej krajiny počul v mesiaci Kyslev, čo je december, keď som povedal. Aj? A od tej doby sa začal modliť, aby mu Boh dal úspech, až v mesiaci Nisan, čo je april, prinesol svoju požiadavku pred kráľa. Čiže mohla prejsť doba 3 až 5 mesiacov. A každý deň, noc, nechaj až sa modliť k Boha, žiada ho o zdarov úspech pre dnešný deň. Viete, niektorí sa modlia aj jeden deň, povedia, Bože, daj mi úspech, zajtra ten úspech zdárne príde a tým skončia. A povedia, bože, že kde si? Či naozaj ma počuješ? či naozaj to má význam. Možno, sa budeš modiť jeden mesiac. Možno, sa budeš modiť 4 mesiace. Možno, sa budeš modiť rok, možno, že 10, možno, že 40 rokov za niektoré veci. Vidieť, čo nás učí nehemiašov príbeh. Boh môže zmeniť okolnosti kedykoľvek. A my nemáme ani o tom ani predstavu, ako sa to môže stať. Nehemiaž sa modlí. Jedno ráno vstala a modlil sa. Bože, daj, aby tento deň som našiel zdar a úspech. Nič sa nestalo. Modli sa druhý deň. Nič sa nestalo. Modlí sa tretí deň. Nič sa nestalo. Modlí sa mesiac. Nič sa nestalo. A ty, takí duchovnejší, by povedali: ja ujdem len ty sa modlí, nič sa nestalo, nič sa nedieje tak ja idem preč. Modlí sa druhý mesiac, ty duchovnejší v odzvukách. Duchovný, ale telesný. Modlí sa druhý mesiac, nič sa nestalo. Modlí sa tretí mesiac, ráno vstane, otvori okno a modlí sa, hospodine, daj úspech svojmu služobníkovi." Nič. Modlí sa štyri mesiace. Ale jeden deň ráno, obyčajne ráno vstal. ako... Ráno pred 4 mesiacov. To isté ráno, vstal. A to ráno sa modli to istom modlí dôvod. A hovorí, hospodine, daj mi úspech a zdára. Tento deň. A tento deň začal normálne. Ale zrazu začal rozhovor s kráľom. A zrazu sa kráľ pýta, nemiáš prečo si taký smutný? Nehemi, až nemohol začať túto konverzáciu, pretože by si to nemohol dovoliť. A tak sa okrát pýta, nehemi, prečo si taký smutný? To isté je aj s nami, keď sa modlíš za spasenie svojich blízkych, známych, za situácie, okolnosti. A snaží sa začať nejaký rozhovor na túto tému a nemôžeš sa pohnúť. Ale príde jeden deň, kedy sa to otočí, a tí ľudia sa sami začnú pýtať po Bohu. Povedz mi o tom tvojom Bohu. Vidíš, že veľakrát sú to hodiny modlnieb duchovného zápasu za ľudí, až kým Boh otvorí dvere v ľudskom živote a taktiež v zborovom živote. Ale zrazu príde čas, kedy veci pôjdu ako po masle. A môžeš byť tom ty alebo niekto iný. A ak Boh otvorí dvere pre teba, Môže to byť emilizačná činnosť, iná služba. Budeš pripravený hovoriť, urobiť, k čomu ti on otvorí dvere. Toto je moja druhá výzva pre teba dnešný deň. Budeš pripravený. Viete, uh, ja si nemyslím, že... Uh, Nehemi tam zahral nejaké divadielko. Ale hľadal Boha. Hľadal ten správny čas. Bože, aj keď mi neodpovieš, Hneď, ja ti budem stále dôverovať. A keď mi otvoríš dvere, ja chcem byť pripravený a ísť a urobiť to, čo mám. Nehemiaž bol moditevný, ale zároveň bol pripravený k činu. Možno, že niekto, niekto by povedal, tak mohol otraviť kráľa. <súdňujú> a čo sa budeš trápiť s ním, aby ti blokoval niekto odísť do Judska? Hoď mu tam jedik. otravo. Tak by si sa ozbavil a môžeš ísť. Počúvaj dobre, nikdy nechoď ľudskou silou. Intrigami, ľudskými, telesnými metodami. Počúvaj dobre, ak Bóg ťa k niečomu povolá, On ti otvorí dvere. Ty sám sa nemusíš dobíjať. Amen. Nemusíš sa dobíjať ty sám. Nemusíš otraviť kráľa, aby si ty išiel do Judska. Je pohárníkom, je v kráľovej prítomnosti, ale nevie, ako má prednieť svoju požiadavku. A Biblia nám hovorí, že Nehemiáš nikdy nebol smutný pred kráľom. Ale v ten deň bol. Viete, nemyslím si, že chcel manipulovať s kráľom. Máme za mňa toho som taký smutný? Že chcel, viete, ako to malé deti robia. Začal sa ľutovať a... a nemyslím si, že chcel manipulovať s kráľom. Zkrátka, to, čo počul, ten stav, ho tak zlomilo, čo sa dialo v Jeruzaleme, že, že jeho srdce bolo plačúce, zlomené. A viete, keď, keď trúchlite nad niečím, tak to vidie na vašej tvári väčšinou. Že niečo nie je s vami v poriadku. Stále bol v kráľovej prítomnosti, aby robil kráľa šťastným. Ale toto bolo niečo, čo odštartoval ich, ich, ich rozhovor. A Boh si to použil. A tak sa kráľ pýta, čo ti je nehemiaš, prečo si taký smutný. A zrazu sa nehemiaš veľmi preľakne, pretože v kráľovej prítomnosti nikdy nemohol byť smutný. Viete, čo si môžete všimnúť je, že priližitosť od Boha prichádza s určitým riskom, určitým riskovaním. Modli sa za niečo, Boh ti otvorí dvere a ty stojíš pred krokom viery, čeliš strachu, čeliš výzve, ako to zvládneš. Ešte nikdy predtým si nebol v takejto situácii, nevieš, ako to všetko dopadne. A nemôžeme oddeliť tieto dve kapitoly od seba. až sa modli v súkromího, zdara, zrazu mu Boh otvoril dvere k činu, k hovoreniu. A on je pripravený hovoriť, ale čeli strachu, bojí sa. Viete, aj vodcovia čelia strachu. Aj apoštol Pavol, keď kázal v Korintskom zbore, tak sa triasl a chvel. Aj my čelíme strachu, keď vedieme Boží ľud. Ale on tam nezostal pri tom strachu, ale urobil krok viery, urobil ten risk a videl, že sa mu niečo otvára v tej situácii a začal komunikovať. Nečakaj, že stále to bude jednoduché, aj keď ti Boh otvorí dvere v živote. Budeš šteliť strachu, budeš čeliť novým výzvam, budeš čeliť tvrdej práci, ale keď ťa on povede, tak zvíťazíš. A je uprímní ku kráľovi. Viete, nepoviem mu, no vieš čo, nič, nič, nič, to len tak som sa, som sa zaškrel, nič mi nie je, všetko je v poriadku a pozdí sa, ako sa teraz usmívam, nič, nič. Ale namiesto toho, aby ušiel z tejto situácie, rozpozná, že Boh mu otvoril dvere, ale je tam risk, bojí sa. A zrazu sa, Vidi z tej situácii a začne hovoriť kráľu a otvára svoje srdce. A Boh mu nastolil čas a začne hovoriť, čo je v jeho srdci. A kráľ mu odpoveda ohromujúcou otázkou. 2.4. Čo si teda praješ, Nehemiaš? Absolútne nemožná vec. Toto môže spôsobiť iba Božia moc. Boh spôsobil, aby najsilnejší kráľ na zemi v tej dobe sa pýtal Božeho muža, čo si praješ, aby som ti urobil. A to nás vedie k tretiemu a záverečnému bodu. Modli sa a plánuj. Modli sa a plánuj. Čiže čo bol prvý bod? Modli sa za nemožné. Druhý bod? Bud pripravený k činu. Viete, veľa ľudí sa modlí, modlí. A Boh otvára dvere. A majú strach povedať evaneliu. Majú strach dať financie. Majú strach ísť na misiu. Majú strach urobiť nejaké veci. A Boh im otvára dvere. A oni majú strach. A v tom zostanú. A neurobia nič. Aj Nehemiaš sa bal. A ja sa bojím niekedy. Aj svojej manželky. Nie. Bojím sa ja niekedy nových vecí. Nových víziach. Modli sa a plánuj. Kráľ sa ho pýta, čo si žiadaš Nehemiaš. A Nehemiaš sa modlí k Bohu v tej chvíli. A Nehemiaš b a tu môžeme vidieť, že nehemia je v neustanom vzťahu s Bohom. Je, je s ním spojený. A tak v tej chvíli hovorí, Bože, daj mi milosť, hovoríte správne slova. Keď si v práci, v rôznych situáciách, je tvoje srdce otvorené, počuť Boha. Nezabudol si na Neho. On je všade prítomný. On nie je len na nedelných bohoslužbách. Keď si v práci často sa modlíš, krátku modlitbu k Bohu. A Boh ti dáva múdrosť, Boh ti dáva riešenie, Boh ti dáva priazeň. A chcem, aby ste si všimli, že tá, ako sa nehmiaš modli, 4 mesiace, aj plánuje. Dávajte pozor, ten posledný bude, plánuje. Mal jasný plán, ktorý prezentoval kráľovi. Nestačí byť len smelý, Nestačí len vykročiť. Nestačí mať len požiadavku. Ale my potrebujeme aj plánovať. A toto je aj vodcovstvo. Plánovanie. Máme byť ľudia, ktorí sa modlia, ale taktiež plánujú. Nehemi až uh, nerozpráva všeličo. Viete, on nie je pred kráľom a začne tam nezmysly a všetky veci, celú históriu, Genezu, celého židovského národa začne rozprávať. On nerozpráva veľa. Nerozpráva bezmyšlienkoviteľe. Nerozpráva nerozumne. Viete, ľudia, keď som s ľuďmi, sú ľudia, ktorí toľko rozprávajú a o ničom. O ničom. A keď sa ich spýtam, ako to chceš robiť, ako máš, aký cieľ, víziu, na nič. Ale budú rozprávať hodiny. Hodiny a hodiny, ale o ničom. Nehemiaš bol rozumný. On nerozprával hodiny pred kráľom. Hovoril múdro, rozumne a vecne. Hovoril Božiu múdrosť. Veci, ktoré sú potrebné pred kráľa. A nehemia, je pripravený na túto chvíľu. A tak čo hovorí kráľovi? Nerozprávam mu genezu od Mojžiša až po, až po vybudovanie oltára, ale čo hovorí kráľovi? Kráľ sa opýta, povedz mi čas, kedy sa chceš vrátiť a povedz mi, čo potrebuješ. A on je pripravený mu povedať a hovorí, vtedy a vtedy chcem vyraziť, vtedy by som sa vrátil a potrebujem dve veci. Potrebujem listy. Potrebujem listy na to, aby som mohol ísť, potrebujem nejakú ochranu, potrebujem listy na to, aby som mohol uh, mať drevo z tých hôr na stavbu. On vedel, čo chce Počúvajte dobre, on plánoval. Nehemiaž je pripravený na túto chvíľu. Hovoril veľmi rozumne a hovoril to, čo je potrebné. Byť človekom viery neznamená, že nepotrebuješ plánovať veci a nepotrebuješ poctivo a do detailov rozmýšľať. V jednej konverzácii vyjde všetko. Nehemiáš má to premodlené, premyslené a naplánované. Ja vám chcem povedať, že toto je veľmi duchovná vec. Veľmi duchovná vec. A moja skúsenosť mi hovorí, že väčšinou ľudia, ktorí lietali v ponebeských oblakoch, tak aj dolietali. Potrebuješ byť rozumný, potrebuješ mať múdrosť od Boha, plánovať veci. Prečo? Pretože príde čas, kedy nielen urobíš krok, ale budeš potrebovať aj vedieť, a čo máš robiť a ako to máš robiť. Povedzme si úprimne, koľkokrát Boh nám dal veci, otvoril veci, ale my sme neboli pripravení? My sme nevedeli, čo chceme. My sme nevedeli, ako to chceme spraviť. Boh nám dal obrovské lego teraz. Prišiel z neba. A my potrebujeme robiť s tým, pretože Boh nám otvoril. My potrebujeme plánovať veci. Čo chceme s tým spraviť? Ako zasiahnuť deti? Ako zasiahnuť mladých ľudí? Byť pripravený. Rozmýšľajme nad jeho zručnosťami, schopnosťami. Toto všetko dosiahlo skrze tvrdú prácu. až by nebol v takej vysokej pozícii, ak by ak by nebol človekom, ktorý poctivo pracuje. Ak by nebol človekom, ktorý je dôveryhodný, poctivý, spoľahlivý a pilný. V tejto situácii on by v, tom, v tejto pozícii nemohol byť, ak by bol lenivý. Ak by sa nedalo na neho spoľahnúť. Rozvíal kapacitu, ktorú mu dal Boh. Tvrdopracoval, vedel, ako pracuje uh, kráľ. Počúvate dobre, ja vás sem chcem vás pozbudiť na záver. V školách, v práci, kdekoľvek sme doma, keď sme na materskej, kdekoľvek sme, využívajte svoj čas. Ja si nedovolím v práci, aby mi hodina prešla bez toho, aby som nerobil. Keď si zoberete môj diar, môžete pozrieť časy, veci, kde som a čo robím. Ja si to nedovolím. Prácuj tvrdo tam, kde si a pracuj poctivo. Nikdy nevieš, čo si Boh z tohto môže použiť? Nikdy nevieš. A počujem otázku, a na čo mi to bude? Nikdy nevieš. Nikdy nevieš. Nehmiáš sa dostal do tejto pozície nie len, len tak. On prešiel tvrdým výsiklom, tvrdou prácou. Prešiel niečím, čo je... Prešiel veľkou drinou. Buď poctivý v práci. Buď pilný v práci. Buď šestým človekom. A to, čo Boh do teba vklada, jedného dňa sa ti to vráti späť a Boh rozvine tvoju kapacitu. A to, čo sa až naučil, on bol v sekulárnom zamestnaní, Boh si ho povolal do, do duchovnej oblasti. To, čo sa naučil v sekulárnom živote, Boh si ho použil na to, aby pracoval pre neho nejaký čas. Nikdy nevieš, kde ťa Boh pošle. Nikdy nevieš, čo si Boh použije. A ja som skoro z celej svojej prázdiny pracoval a a som na brigáde chodil, som pracoval na poli uh, s dobytkom. Mne to bolo jedno. A ja som vďačný Bohu. Tam, kde sa moji spolužiaci mali, neviem, chodili a sa zabávali, ja som celé dva mesiace robil stále. A ja nemám problém zobrať lopatu, nemám problém ísť k dobytku, nemám problém kopať. Prečo? Pretože som sa naučil nejakým návykom. A toto to nie je na chválu, ale to je niečo, aby ste videli niečo. Že to, čo som sa naučil v detstve, to, čo som sa naučil tvrdo na poli v tých horúčavách zo so staromavo kopať a, a hrábať seno a kosiť a, a, a zberať ovoci a to všetko mi zostalo. Tie návyky nám zostali. Zostanú ti tieto návyky a Boh si to návyky použije. Ja pracujem sám, ja tu nikto nevidí. Mňa ja tu nikto nevidí. Keby som chcel, môžem klamať že si napíšem odpracované hodiny a neurobím nič. Ale kvôli tvrdej disciplíne, ktorú som mal, kvôli bázni pred Bohom, si nedovolím ani jednu hodinu urobiť na Že ju len tak, že nebudem nič robiť a som sám. Obrovský tlak, obrovské pokušenie pre niekoho, obrovská výzva. Je to oveľa ťažšie, ako keď ste v robote. Ťažšie. Ale Boh mi dal milosť. Určitým návykom, ktorým som sa naučil. A preto nešomri, keď si v práci v škole. Nešomri, ale uč sa. Buď pilný, pretože Boh si použijete veci. Nebuď lenivý vo svojej práci. Nehemiáš prešiel s dlhavým procesom, aby sa stal hlavným čaštíkom a Boh si tieto veci použil. Takže, modli sa za nemožné záver. Nepodliahne okolnostiam, ale vytrvaj v modlitbe za veci, ktoré ti Boh dáva na srdce a ktoré sú Božie. Modli sa a konaj. To znamená, buď pripravený konať. Rozpoznaj otvorené dvere a zober odvahu. Zober odvahu. Nezostaň stáť pre tú situáciu, pretože máš strach, alebo sú to nové veci. A tretia vec, modli sa a plánuj. Maj veci premyslené, naplánované. Nikdy nevieš, kedy sa ti dvere otvoria jedného rána a ty potrebuješ prísť niečím, ako to chceš urobiť. Čo určuje tvoje modlitby? Viera vo veľkého Boha alebo podliehanie okolnostiam, ktorých sa nachádzaš? Si schopný podstúpiť risk alebo riziko, ak ti Boh otvorí dvere? Pripravuješ sa, rozmýšľaš nad tým, ako veci robiť, keď vôjdeš do otvorených možností? Tri otázky. Pani, ja ti ďakujem za slovo, ktoré k nám dávaš a nám posielaš toto slovo. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že si Bohom, ktorý je veľký, ktorý je mocný, ktorý je slávny, ktorý je silný, ktorý je majestátny. Halelúja. Pane, dnešné ráno sa modlíme a vyznáme, že môj Boh je veľký a slávny Boh. Pane, my veríme vo veľkého, mocného a silného Boha. Pane, my veríme v Boha, ktorý má moc, ktorý má vládu, ktorý má pánstvo. A ja ti ďakujem, drahý Pane Ježíšu Kriste, že si, ten, si to tí, ktorí... Uh, si kráľom a pánom a my môžeme tebe slúžiť. Je to milosť a je to výsada. Ale dnešný deň sa modlím, pani Žiša, aby sme si uvedomili, že náš Boh počuje naše modlitby. A, na, a my sa modlíme k Bohu, ktorý je živý, ktorý je veľký, ktorý je mocný. O čem modlím sa, aby sme nepodliahli okolnostiam, v ktorých sa nachádzame, aby sme nepodľahli duchu nevery, ale aby sme boli ľudia viery, ľudia, ktorí stoja na Božom slove, ľudia, ktorí stoja na Božích príkazoch, na Božích zastúpeniach. Pane Žišo, tam, kde pane, sme boli atakovaní rôznymi okolnostiami, tam, kde vychladla, pane, naša, naša viera, naša nádej, tam, kde vychladla, pane Žišu, ten, ten vychladol náš zápal. Ja sa modlím dnešné ráno za nás všetkých, pane Ježišu, aby sme mali srdce otvorené, pane, srdce, ktoré pláče, srdce, ktoré volá, srdce, ktoré volá k Bohu, k živému Bohu, ktorý má moc konať. A takisto sa modlím, pane Ježišu, aby sme boli ľudia. Čínu, ak otvoríš dvere, aby sme sa nebali. Aby sme nemali strach. Aby, aby sme uh, uh, sa nebali nových vecí, nových víziem, ktoré otvoríš. Pane žišo modlím sa za mojich bratov a sestri, kdekoľve im otvoríš dvere, kdekoľvek im otvoríš nové situácie, nové okolnosti, aby rozpoznali, pane, tieto dvere. Aby sa nebali vykročiť. Aby sa nebali strachu. A ja ti ďakujem, Pane Ježišo, že dnešný deň nás voláš k tomu, aby sme rozmýšľajte plánovali nad vecami ktoré nám otvoríš. A ja ti tak ďakujem za tento zbor. Ja sa modlím páni, aby vízia múdrostru dávaš do môjho života, do vedenia zboru, páne, bola vízia Božia, bola, bola plnosťou Svetého Ducha. Modlím sa, páne Žišu, aby sme išli v tvojom, a, a, aby sme išli pod tvojim pomazaním, pod, pod, pod tvojim vedením v každej situácii. Pod tvojim plánovaním, páne Žišu. Pane, ja ti ďakujem, že Ty si Boh, ktorý otváraš dvere a zatváraš tam, kde majú byť zatvorené. Ale páne, keď otvoriš dvere, páne, daj, aby sme boli ľudia, ktorí sú nie nerozumní. Nie ľudia, ktorí by urobili chaos, ale ľudia, ktorí sú pripravení zobrať zodpovednosť. Ľudia, ktorí sú pripravení a vykročiť a vedie, čo chcú. Ďakujem ti, drahý Ježiš, že i dnešný deň si k nám hovorila. Ďakujem ti za to, že i dnešný deň nás pozývaš k modlitbe, ktorá je vytrvala k činu a k plánovaniu. Amen. Hallelujah. Sláva Pane. Modli sa za nemožné. Amen. Modli sa za nemožné. aleluja Nevzdaj sa. Modli sa ako naj, keď Boh otvorí dvere. Buď pripravený zobraz zodpovednosť a ti Boh otvorí dvere. a ti Boh otvorí okolnosti. A ti Boh dá možnosť hovoriť evanelium, hovor. Neboj sa, nestrachuj sa, ale zober odvahu od Boha. A buď človekom, ktorý premýšľa, plánuje, ako tie veci spraviť. Aby to bolo čo najlepšie, najefektívnejšie, keď otvoríš mi dvere. A k tomu človeku poviem evanelium a ten úveri. Ja mám už plán, ja ho chcem zobrať na domácu skupinku. Ja mám už plán, aby som mu podaroval Bibliu. Ja už mám plán, aby som mu pomohol v tom a v tom a v tom. Ja viem, čo chcem. Halleluja. Sláva Bohu. Amen. Sme v závere ja na závere. Hej, už mi signalizujú. Halleluja. Bola troška dlhšia kázeň. Ale ja som nadšený z Nehemiáša. Men. Nie je to úžasný človek. Nie je to úžasná kniha. Úžasná kniha pre nás. Halleluja. Halleluja na záver nás Pán Boh pozýva k večeri Pánovej. A Biblia hovorí nám, že a kedykoľvek berieme víno, kedykoľvek berieme chlieb, si pripomeneme to, čo Kristus spravil na kríži. A my vieme, že Ježiš Kristus zomrel za tvoje a moje hriechy, aby my, keď v Neho veríme, sme mohli mať väčší život. A toto je posolstvo, ktoré stále platí do Božieho času, kedy to raz skončí. Ale Boh stále pozýva ľudí. Pozýva k sebe, pozýva k odpusteniu, pozýva k uzdraveniu. A pre každého človeka, ktorý otvoril svoje srdce pre Boha, ktorý miluje Boha, ktorý má odpustené hriech a miluje Ježíše Krista i to, že budeme brať chléba a víno, je znakom toho, že Páň, ja ti ďakujem za Tvoj smrť. Ja Ti ďakujem za to, že si zomrel za moje hriechy. Ja Ti ďakujem, že opäť si môže pripomínať, čo si správil na Golgoť. A tak, keď pôjdete chlieb aj víno, je to pre všetkých tých, ktorí urobili rozhodnutie, že svoj život dali Ježišovi Kristovi. Ak si neurobil rozhodnutie, môžeš ho urobiť teraz. A môžeš jednoducho modlitbou povedať, Bože, vstup do mojeho srdca, odpustí mi moje hriechy. Zmeň môj život. Ja ti ďakujem, že si zomrel za mňa, že ma máš rád. Ja ti vydávam svoje srdce, ja ti vydávam svoj celý život. Prosím ťa, vládni a pánuj v mojom živote. Môžeš sa modliť svojimi slovami tam, kde si, túto modlitbu. A ak sme kresťania, ktorí milujeme Boha a je to duch Boží, ktorý nám ukázal veci, ktoré sú dobre našom živote. Je čas, aby sme mohli vyznávať Boha. Pane, odpusti mi, očisti ma srdce, moje myšlienky boli čisté, boli posvetené. A keď zoberiem to víno a ten chlieb, aby som vedel, Pane Ježišu, že naozaj Ti vzdávam slávu a čest. A ďakujem Ti zo srdca za všetko, čo si urobilo. Drahý Pane Ježišu, ja Ti ďakujem za Tvoju krv. Ja Ti ďakujem, že Tvoja krv bola preliata. Tvoja krv bola preliata za nás. Halelúja. Pane, ďakujem Ti, že si veľký, že si slávny, že si mocný. Že si majestátny že si veľký, že si všemohúcný Boh. Halleluja Ježiš, chválim ťa. Ježiš, vzývam ťa. Ježiš, dobrorečím Tvojmu menu, Pane Ježišu. A ďakujem Ti, Pane Ježíšu. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za to, že nás máš rád. Že si prišiel, aby si zomrel za ľud, za svoj ľud, ktorý si si a vyvolil. A ja ti ďakujem za tento ľud, ktorý si si polal a vyvolil v meste zvolená v tomto okolí. Ďakujem ti, drahý Pane Ježiš, že si zomrel za naše hriechy, že si nás vykúpil, Pane Ježiš. Ja ti ďakujem, že máme nádhernú budúcnosť, že máme, že máme nebo, Pane že máme budúcnosť, ktorá je v nebi, Pane Ježiš, že raz tento život skončí na tejto zemi. Ale ty si pripravil nádherné príbytky. A raz ťa budeme vidieť tvárov tvára, budeme ťa úctiovať a chváliť. Budeme vzývať tvoje meno, Pane Ježiš. Ja ti ďakujem za to. Ja ti ďakujem, drahý Bože môj, drahý. Ja ti ďakujem, Pane, tak sa modlím, pomôž nám budovať, Pane, tvoje kráľovstvo v našom meste. Pomôž, Pane, aby tvoja církev postala v moci a v slave. Pane, daj milosť, aby hradby, cirky boli budované, Panežiš, Ježiš. A tam, kde sú diery, aby boli zbudované, aby církev bola obnovená v meste zvolen. Pane, modlím sa o ducha pokania, modlím sa o ducha prebudenia, modlím sa o ducha Ježiša Krista na tvoj ľud, Pane Ježiš, aby tvoj ľud sa zomkol, koril sa, modlil sa a volal na Božu milosť. Pane, ja sa modlím, aby si zobudil naše srdce, aby si nás zobudil. Bože môj drahý, aby sme nespali, ale aby sme sa modlili a volali na meno Ježiš. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že si Boh, ktorý počuje, že si Boh, ktorý vidíš a že si Boh, ktorý nielenže vidíš, počuješ, ale Boh, ktorý aj konáš na modliby svojich ľudí. Haleluja, slávim ťa, vzývam ťa, Ježiš. A ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti, Pane, za tento čas. Pane, modlím sa, aby duch pokania, duch uzdravenia prúdil cez naše životy, duch Ježíša Krista nás naplnil, aby sme boli plní tvojeho ducha, plní tvojej prítomnosti tento čas. Haleluja, ďakujem ti Ježiš, ďakujem ti Ježiš. Halelúja. Raz ťa poprosiť, aby si nás mohol, mohol slúžiť, aj, aj to no môžem aj teba poprosiť, aby... A tak ho budeš brať chlieb a víno, budeš si pripovedať to, čo Kristus spravil pre, pre tvoj život. Že on zomrel, on stal a on žije. Haleluj. môžeš mu ďakovať, že ho poznáš, že ho miluješ. Že patríš teraz jemu. Patríš najlepšiemu kráľovi, najväčšiemu Bohu. Bohu, ktorý ťa najviac miluje ako nikto.